Acó a Txalion tongiet horriak beste behin ere ariako harrikadara Astero gaituzu hemen, antxeta oi hartzun eta zintzelik erratian. The... Ostegunero, arratxaldeko sortietan, antxeta ta oi erratian. Eta zintzelik erratian berriz, arratxaldeko sortitarrietan. Riders, Zerra, bairo erkarrizketa gaiditu gaurkoan ere jorratzeko eta hiru oiek izango dira, bairo orden honetan lehenengo antxete irratiko bat izango dugu ondoren oi hartzen irratikoa eta azkenei basentzilik irratiarekin bukatuko dugu dena dela gurtu baino lena agenda ere izango duzuen ziret ezan ba gaurko ariako harrikadako lehenengo audioarekin. arekin gaurkoan antxete audio hau ekarri digute eguzki bideokeko kide batekin egindako ekarrizketa da alakasita gaztetxean egingo den ekimen baten inguruan izango da eta mumia agujamaren inguruan inguruan <gülüyor> My name is William Frankham. I've been aware of Mumia for as long as I can remember. That's because he was arrested on the night I was born for the murder of a Philadelphia police officer. And as my mom would often remind me, every birthday I have had has been another year that Mumia has spent in prison. For 24 years, he has sat on death row, and for 24 years, he has protested his innocence. I'm almost 25, and I'm going on a journey to find out about the man who's been in prison my whole life. Guilty or innocent is irrelevant. And they try to do it in your name. It didn't look like he was going to sleep to me. you gon always be a nigga in their house no matter what part of the west and so when you went to sight and don't visit there in some where between jersey that's why they came with the fire. ain't timid yet them young triggers lose lives by a minute there it might stop but the fight never finished there they all try to get the shit going i'm just getting crazy price forty here Knobs propped cowboy Nobody's ever heard the full fact from what really happened A celebration of the loss of your your old Get up stand up Stand up for your rights from death row This is Mumia Abudiamu Hello Hi Mumia how are you Good how are you I'm good I'm good It's nice to hear your voice Ba, esan bezala, telefonoren bestaldean, eguzki bideoakeko kide bat daukagu, arratsaldeon nerea? Kaiz okay, Eta bueno, esaten genuen, ba, gaurkoan e, mumia, abu, jamalen inguruan e, itzei merdu gula, zuek e, ba, berari buruzko dokumentalaren e, ba, ekoizpen bat egin duzute, baina horretaz itzei mainolen, akaso ba, ez dago soberan itzeitea pixkatxo bat, ba, pertsonai honen inguruan, akaso gure entzuleetako batzuk, e, ba, igual ez dutelako ezagutzen. Bale, ba, bueno, mumia... Bueno, eh, dokumentalonen ekoiztonaren arrazoa, ja, bada eh, datorren abenduaren bederatzean, eh, justu mumia atxilotu zutelako lako ogeitamar urte beteko direla. Eh, mumia atxilotu zuten, bera eh, Pantera Belsa, eta bere, bere, bera, bera, burua izan datzen dut bezala eh, kasetari erradikala zen zila delzian bizizena eta duela ogeitamar urte E, bera, taksi bat ikiraten zuen bitartean, e, polizia, txuri, eta, eta pertsona bezaten arteko lizkarra ikusi zuen. Bera, ba, laguntzera gertu, gertu, gertu zen, oartu zelako, ba, lizkarra zegoen pertsona, beste pertsona, polizia etzena, bere nahia zela, eta horren bueno, ondorioz, polizia bat e, hilda geratu da gertatu zen. Gertatu zen ez? E, mumia, ziratik, e, bueno, errutza hartu zuten, eta baiti segorra ezarri zioten. Bera kasierazietatik eh defendatu izan du bera etxela izan eralketarenera eribia eta bueno berenordait berri muntsentzia eta defendatu izan ditu hasiera hasieratik. Eh eriotsaren korridorean dago ordutik iaia 30 dute beteko dira oraintxe bertan baina bueno, oso argi dago bera salatzeko eta eriots zigor jartzeko erabili ziren argudio eta froga guztiak bueno ba binkezke ezka hainbat pila batera eramaten gaituztela, ezta. Mm. E, dokumentalan argita garbi ikusiko duzu, eh, nundi ba kon, e, froga kontraxa kor horien argudiak eranundi ignorakoaz, eh, nola e, polizia que so atarif kontratatu zituen eh baitetarari mumia salatzeko eta hori guztia. Eta, bueno, benetazko kontua, zer da, zer bat ikzalatu zuten mumia, ez da? Bueno, ba mumia kasetari erradik alabezelako, e, momentua osila delzian eta largoa egarren amarkadan, estatu batuetan biziziren konflikte sozial eta ar, eta razialen, e, bozera, bueno, horien e, hori hartzuna ematen zuelako eta horiei dide ematen zuelako, ez da? Eta nola da, it, bueno, ba, ba persona politiko hori eta kasetari za, e, mota hori ere, ba, e, kondenatu nahi zutelako, ez Ezan dezakegu, ba, mumia badela, estatu batuetako, bueno, bai, aia, preso politikorik urtegeien, gartzelan urtegeien garamatzan preso politikoa, eta, bueno, orizioa lapizkate bat. Ba, ia, aipatzen zenuen, hogeita urte beteko direla, e, ba, mumia kartzelan dagoela. Demora honetan hainbat elkartasuna el adierazpen egondira izan dituz ez da orain lenda bizikoa 30 urte betetzen direlako baizik eta etengabean hainbat e, pertsona mugimendu sozial eta bar e, elkartasuna adierazi diotela eta salatu dutela egoera hau ez da. Bai bai bai. Ez ezbora hainbat hori elkartasun adierazten mundu uzan behar eta hainbat eta hainbat urteetan zehar, ez da. Bera txilotu ondoren, e, bai lizkar handiak sortu ziren, baina laro gehieta margarren amarkadan, esan dezakegu, eta, bueno, edurupan bentsat, e, mumiaren askatasunaren aldeko e, elkartasun talde agunitze eta agunitze sortu zirela, eta, bueno, horietako bat, hain zuzen ere, mumiaren lagunatu euskal herrian, horiekin batera, ba... Bueno, ba, interesa izan dugu eta eta bueno, animatu gara ba, dokumental horren ekoizpena egitera. Horregaldetu barri zuen, Zergatikan eh, animatzen zarete, ba, ekimen honetan eh, parte hartzera zer bultzatzen dizue bideo ba, horren ekoizpena egitera? Bueno, ba, ba, jakinen duzu denez, eguzki bideak eh, talde, eta bueno, kolektibo mekartikista bat da, bere barnean olako banatzen eh, dokumental politikoen banatzen bat daukagu, eta bueno beti ere gure gure lana eta gure lanaren zentzua izaten da Eret, gure guren ingurua e, eraldatzen lagunduko duten materialak goitean e, material kritiko argi ematea eta deintzat ba ba kapitalismoarra baitan gertzen duten gauzak ere hor maigainen jartzea zta? eta argitaratzea eh dokumentala hulduzita egun e, umiaren e, umiaren laguna e, Barkatu, euskal Herrian Mumiaren Alkartasun Taldearekin ba beraien eskutik haso genun harremanetan ibili ginen e, euskaratu dugu beraien laguntzarekin beraiek euskaratu dute eta guk euskarazkoa espirituluak jarri bizkiugu dokumentalari baita e, katalanezkoak eta bueno e, gaztelanezkoak ere moldatu eta bueno ba zerbaitik ba bueno ba guretzat oso garrantzia dela ko gure lanean holako materialei argi ematea, eta eta, bueno, agitatzea eta bide ematea, ba, bertan kontatzen diren historioi. Eta, bueno, eh, esaten zenuen, hainbat eh, leku banatzen manatzen dituzutela dokumentalak orokorrean, bereziki hau nun arkitu daiteke? Ba, bereziki hau, da, beitu, datorna zan da salgai, justu, astan zan bidalegu baina, beitu, lehen, entakia izanen da durango koaztoka? guk e, duela jal bost urte durango koaztoka e, bi estan ditugulako, eta bueno, horri zanen duzu de asieratik salgai, eta gero o, normalean, gure deugedeak e, salgai egoten diren tokitan. Euskal Herrimarian adibidez, e, bueno, bat gatazkan, debete gatazkan bilbon, e, gazteizko zapatenean ere izaten dira, gazteizko... Zuluan ere ezaten dira, donostiako ontsan, e, eta gero taberna-taberna askotan egin izan doi dugun bezala, bueno, ba, euskal herriko ustut, hilure edo tokitan izaten dugula, ba, bai herriko tabernetan, bai, bai beste motatako tabernetan ere bai. Eta, bueno, gero, ez dakit, e, oso garrantitu dena gure bada, gure, webgunean erpen salgai egonen dela, bueno, datorun estetika horrela. Uegune berrian aukagu duela da biste guzti bideoak.info eta bertatik eros daiteke lasai askiere bai. Eta horretaz gain animatzen zen duten e, jendia, mugimendu sozialak, ba mumial, Jamalen e, inguruan edo bere egoera hori salatzen, ba hogeita 30 urte beteko direla preso dagoela, ezta? Da? Bai, eh gure aldetik e, Abenduaren 9ean, ba bueno, edo ba, delako urte urtemugo hori denez ba beste batzuetan egin ez da ldugun bezala gore screening bat, pero bueno, e, emanaldi globala egiterak animatzen dugu. Aintzuten ere Euskal Herrian eta Espatuan ere bai. E, zein da horren zentsua? Bueno, ba gure zentraren animatzen dugu jendea, ba gure dokumentala artzera eh eta emanaldi bat antolatzea. Berri zaigu eh zaintokitan den, e, bai Gaztetxe batean, Brikalean, Bai Ateneo batean, Bai Kulturetxe batean, berdin zaigu. Gure baldintza orlako gauzetarako gure baldintza bakarra izaten da, zarrerarik kobratu beharrez izatea. Hori da kontu bakarra, baina, animatzen dugu, ba, ez dakit, abenduaren bederatzi inguruko data hortan, ez duzegatik izan behar, batarik, abenduaren bederazion, bueno, ba, dokumental emanaldi batea dita, Ba, hola, eman alia egin ditartan, ba, mumiaren egoeraren inguruan eztabaidatzeko, bai datzeko, preso politikoen inguruan eztabaidatzeko bai datzeko, e, zatu etan, eta eurozan ere biziz dugun egoeraz ezta bai datzeko, eta bueno, hainbat eta hainbat gauza. Ba, nere, ez dakit, e, zerbait gehiago geitu nahi duzun. Bueno, ez dakit, nolaziongirago. <laughs> Egoran haziko dugu berri fetsa hori, abenduak bederatzi, eta horren inguruko badatetan, deialdi hori egiten dugula, guk ere bainola bait gehitzen gera deialdi horretara, bideo ba, hori zabaltzea, eta horren inguruko salaketa egitea. Ba, bueno. Nerea, ma esker, gurean egoteagatik, eta beste bat arte. Bale, ez du egin, gazetan gara bat. homeland and hip-hop to think about the origins of hip-hop in this culture and also about homeland security is to see that there are at the very least two worlds in america one of the well-to-do and another of the struggling for if ever there was the absence of homeland security it is seen in the gritty roots of hip-hop for the music arises from a generation that feels with some justice that they have been betrayed by those who came before them that they are, at best, tolerated in schools, feared on the streets, and almost inevitably destined for the hellholes of prison. They grew up hungry, hated, and unloved. And this is the psychic fuel that generates the anger that seems endemic in much of the music and poetry. One senses very little hope about the personal goals of wealth to climb above the pit of poverty. In the broader society, the opposite is true. For here, more than any other place on earth, wealth is so widespread and so bountiful that what passes for the middle class in America could pass for the upper class in most of the rest of the world. Their very opulence and relative wealth makes them insecure, and homeland security is a governmental phrase that is as oxymoronic, as crazy as, say, military intelligence or the U.S. Department of Justice. They're just words have very little relationship to reality. Now, do you feel safer now? Do you think you will anytime soon? Do you think duct tape and Kleenex and color codes will make you safer? From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. ezela, oiartzun gudararen irati etxebeste euskera zinegotzia etorri da oiartzun erratira eta aurreko aztean euskera bizi berreteko plan negoziaren okuspena egin zen oiartunen eta horretaz itzein godigu Espa Hortzungo udalarenta artea, hoi hartzungo Eta jarraian udalan tartia, argo joan saioan, eta, bueno, udaleko kontuak nola ez, astero hemen izaten jogunak. Gorkuan, e, euskera Euskara biztiberritzeko plan, e, planan gainen itzien berdugu, zepigarra na lenguan orkestu zuten, udaletxian, eta ondazitziteko udaleko Euskara zainagotia dugu. Irati etxera eztekaisi egunon. Egunon. Onkel gauda <risa> egon. Bai, bai, ondo. Bai. Monaipatu dute, euskera biztiberritzeko plana, e, plana agusia gaina bigarrena na Bai, alasera doi. Zerda gai, bizka, entzulea, bueno, sigla, eskordia ba, eta bla. Bai, izen potolua, egia esan. No, bueno, iten da azkenin plan bat, eta plan honen bidez iten da, euskarako jartzen nendun egoeran diagnostiko bat, eta ego diagnostiko hortan oinarrituz, iten da, plan estrategiko bat, pues, euskara normalin zazio, una horra pasuk emateko. Uh -huh. Lehen da bizikoa intzen uste 2008-in, eta bueno, 2008-ko plane izaten da, ordun eh, 2008-ko kemantzun beria, eta benestokatzen zen 2.000 marrin itea bigarren EBP plan hau mm -hmm. bueno, balea bide ekonomiko eta pertsonalazilate intzen urte bete atzeatu hau da 2.000 maik arte mm -hmm. eta urteen pues, inda bigarrena, ja, tokatzen zen egungo goberalitatea moldatzeko beste plan bat mm -hmm. aipatuzu diagnostiko bat ikendela herriana zen egartzen du parte, nola ikendela diagnostiko? ba, bueno, e, justu azpimarratu berdat, plan hau iteko e, erritarren parte hartze handia izan du esportzu bere zila eindelako hortan baitaren, nahi zelako herritaren parte hartzia, prozesu parte hartzai bat izatea. Eta, bueno, eh, arlo ezberdinak aztertzen dinez, eh, hartu du jendik parte, pues, arlo ezberdinetan moitzen den jendik, bai, hezkuntza, eh, elkartiak, lan mundua, eh, familia, eh, euskal gintzako jendik, orduan, arlo ezberdinak ikuitu dira, eta, bueno, esan guztira, eundamabio eh, jartzu, hartu hartu dutela. Bada, eh, bada. Bai, bai, eta alde hortatik, pues, udala oso ba, azkenin e, egitan errealidadia islatzen du lako planonek, ez? Hameste jendek hartu du parte, eta gaina ba, oso idea freiskukat edia, politxak, uh -huh. eta alde hortatik Bai, horre, arko ezpenia ingurutze bendizaga lemuneko kidea esatentzun, ez? Zoi hartzu ez da dit, parte hartzeko gaitasuna dugun, edo bintzat jendea guari, arritxua gilitxu gil, zela. Gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, bai, bai, ala, bai. Bueno, hor esan dugu, egun bueno, da, ma, pertsona gutxi gara bera haitu, haitu dira hor eta, bueno, pixka bat, e, hau gehonola planteatzen da e, bueno, menatzen dian ideiak, e, bueno, ba, diagnostikoa, honai aurreitzeko hau gehonola bideratzen da, geho pixka bat ba, bueno, Iten da, esan bezala, diagnostikoa eta diagnostikoa hortan onarritu, ziten da plan bat ba, Elburu bat zunmarkatzen dian, lehentasunak, arlobako itzian e, zehaztudia bi lehentasun Eta, ba, azkenin, hori ez, arlebako Euskara indartzeko indaitezken e, Ekintza planak edo pentsatzen dira, eta horrekin osatzen da, ba, plan nagusi asango genuke Zendia lentasunak, batxezor Bai, ba, bueno, e, laurtetako lentasunak, izango liak, hauzkotasunak, e, azkenin Euskara erabilera etorri berriak eta gau, bueno, ba, udalak baitare e, lehentasun bezala hartzen du, nahizta EBP planan barrenin kanpo gelditu, ba, udal barruko, e, euskara normalizazion plana, ez? Uh -huh. Uemako irizpidibetetzeko tresnana guzio edelako. Uh -huh. Bai, auskotasunean, okerrezoan ez da, oi hartu zen ateazen, ez? E, Piskat berreskuratu bai, behar, edo? Bai, egia san, e, arlo askotan atera den gai haizan da, batez ere hezkuntzan, familian, ba, euskaldun, Euskaldun berrian arlu, em, sektorian ebai, ezakit, azkenin, hauzkotasuna eh, erabaldotu adolako, iartzu erai, ez yes? da ikusten zen, ba, izkuntza bat erabilia izadan dadin, ezimesteko dela egoera guztitako balio duen, e, izkera bat, menperatzia. Ordun igual, bere izten da, pixkat, izte, izkera estandara, edo, euskera batu ezango litzakela, egoera formaletako, eta ikusten da, ba, egoera familiarra gotako, egunerokotasunetako, ba, pixkat, e lagun arte hitzaiteko ba bilatu berdugula gure gure izkera, estagoi hartzuarra den oi. Horre de uh -huh. bai patozu, bueno, etorkina kanpotikan sartzen den jende horrei bai, esfortu berezia hein barkoa Bai, oire leintasunan barren indo, bueno, eh eh ongizatetikan ba integrazioko eh plan bati da, protokolo bat. Ordun horren neta uh -huh. naia euskaraz zertatu ber dela ikusten dugu uh -huh. Bueno, uste dut, lehentasunak bueno, argi ditu dela, nik uste jende gehiena komparrituiko ditula entzuliare bai, aipatu dien gauzak, beraz, uste dut, hemen, e, bost urtetako lan abazutela, zanekin? Bai, bai, bai. Gego, esan nahi dugu, udaletik, karo, e, ba, gaur egun bizu dugun egoera ekonomikoa delata, ez dakagulan nahi bezanbeste diru, ba, planian agertzen den gauza guztiak aurre ateratzeko, ez, eh? izango litzake, ba, idealabine, bueno, ikusitaz egoeretan gauden, ba, Udaleteko sona da, eh, hartzen dela plan hau aliketa e, ba, uneko unean edo aliketa juzka hondi batean aurrea emateko, bino ba, momentu batin igual aztertu merko dela astearrekin aurreain, ta zerrekin ez eh, hoia. E, denantzako dirok eh. Oda, hor, bueno, aurrekontuak aurkezten ibilizasteu auzo auso. zauzo. Bai. Eh, bueno, jendean parte hartzea ona izendu da edo. Bai, bai. E, egia san ja uzotako Bilera bukatu dira, eta ba, baitare partartzikin pozi gau, eh. Uh -huh. ba, Amabos bati pertsonen guru minimoa gertzen zian, eh, hauztota, eta, bueno, bai. uh -huh. Hor, Euskara Arloa idaukionez, aurrekontuak nola gaditzu dira, e, mantentzen da? Ba, mantentzen manten duen da, arlo guztitako partida mantendu duen dia. Eta, uh -huh. hor bueno, aurten horrekin inmerdu gaurria. Okietan. Ba. Ma شاء الله, no, irate etxea estea, eskuera zinen gozia, Zer den? Bai, ezarrera eta aurrera arte. Vale, ba, bai, Eskar. Hondizan. Agur. Eru audioa, ba, sentzerik diba, egindako elkarrezketa da, hoar musika taldearekin, ekartearekin itsekin dute, eta beraiekin egindako hitzak entzunen izan moditu zuen segide. Ezan bezala, zintzelik zaudete, erretegia saioan, eta elkarrezketarekin jungo gara. Gurekin ditugu Igorreta Oskar, bia koarzo musika lantaldeko kideak dira, Horrein dela Iliabete gutxi, ez Iliabete pare bat edo Iru sortutako lantaldea da Eta beraio komentatuko dute Izen a beraio asko ezaten du ez, hoarzo musika Bueno, hori da gauzta pixka bat ez aldeko, a, musika talde Guztiak ikusten, bueno, gu musiko Gea denok, musikataldeetan gaudet Eta, bueno, hau ez da empresa bat, ez da promotora bat Ez da zer, hau dia, pues Musiko batzuk, eh? ikusten hor dagon musika giroa no dagon musika gaur egun, pues Ikus tenguen un herri guzitan, hemen hor soldeko herri guzitan, pues, zu dela, baina bat hemendikan, beste hortikan. eta bueno, hau sortu zen eren dela pare bat, piskat eh, talde guzti hoeiek bateratzeko, ta bueno, komunikazio bat asteko, ta bueno, giro musikal hori, herriko giro musikala, pues piskat bistutzeko berriz, ez? Piskat bateratu, eta bueno, a ber seri daiteken, ta bueno, musikariei pues piskat balora ditut, ta bueno, la Esan duzu emezela, zue musikoa zarete, table desbenetakoa, zue kasuan kakauetekoa, zue erriztirritarrakoa, batzuk azi berria, kakauetek ba urte pare bat, iku iku ditu, pixka gehiago bai, aiterritarrako berriz, ba irratiak aina, ez? Edo gehiago, segura, zi, edo ba, jo gita marroa bai. Ia perroi urte, gehiago, orduan gehiago baitare. Ez, pentsatu dut handezagutuko duzuela baitare, ba, eskualdeko, ez oarzoaldeko, ba, Musika ezna ez eta egia esateko ba, bueno, kentzen lokal pare bat, taberna pare bat, musika jartzen dutenak hemen zinnerrri eza daiteka,eta tabernaren bat lokalen ba aldeson, txerri muino hain arte genuen baitare oiartzuen nola ba, zenen. No? Hai, zutesi naboratu gain, eh, yeah. lurritakoa eta holakentze nolako bispairu leku, ba esateko oso oso garai batean bai egontzen kanza, garai batean baita beste leku batzu baita ere, lobato ere bai, bai, lehen ba egiten ziren, baina orain ja badaram baita isili, egoera hasta que no le cuesta no Igual bertu seitrus de goera cascarada. Bai, hori zanda batu gaituena, eh, gehien bat Ikusita ez daukagola taldeak gure lanak e, ba, urtean zehar eta lantzen ditugun abestiak eta, eta ideiak ezinditugula gero nuen e, kaleratu. Orduan, hasi e, ginen kontaktuan ba, oi hartzungo, errenderiko, e, San Pedroko eta Lesoko taldeak e, ikusten ba, egora berdinara horretzen ginela. Eta ogurruntu hitzi egun, ba, guk hartzia kon'z ezatzen da mezela eta inventatzia zeozer, Ez egon itxo egiten a ber gausak alatutako dian, zati bat, di, di, okerra, ora, Oduan, guk, e, ba diu dio querra ora jungodiela, ouan guk, a ber, kapaz izango ginean sortzea, e, zirkuito bat toarsoaldea Mayan, nun e, taldeak oarsoaldeako taldeak aukera izan dezaten e, beraien kontzertuak aurkeztea e, Herri orizan, orizan txan, eh herrialde guztietan. Horizan izango lan talde honen hasierako puntua, partida puntua. Has eginan horrekin eh ba gursoldeako hizketan gehienak egoera eh, berdinean edo oso ondo ulertzen zuten zertaz hitze egitenai ginean eta presta zian ba eh, bilera bat egiteko eta ba, proposatu eh zekimen egin itezken eta hortik hasi izan pixka bat ideia e, lehenengo pousu bezala ezagut emateko amateko renderin e, kontzertu batzuk antolatzerena hori izan zan puntopartia da bezala mm hor -hmm. horrengo e, eskonez da, ez ema talde aziko zinaten azera baina gaino ikusten ditu dit, bai, ba, gutxi gora berakare duzuen zerrenda horretan ba, amaboz bat talde Bai, ongo zaretele orain gainera talde batzuk, ba, ba, bueno, oain delo urteasko eta guad, lehene batuz ungu esatirretarra, mañan topatu aitezke baitea audio eta kemaz da berri gueltatzen dira beste batzu berriagoak ez, gero baitea batzuk dira, ba, taldea, ba, ja, au da, musika cedearekin, konun ba, beste batzu berriz horrein dikaren, ba, si berriagoak ez, eee, Erkartzearena, baita baita deno kadoz jartzearena zerbait egitea ez daiz, errexi izango, ez? Gero bakoitzak ere bere, bere saltsak ditu, bere mobidak bai, talde bakoitza, bakoitzak pues ez, ez berdina da, ez? Baina, bueno, hori da ere bai horso talde, horso or, musika ez? Piskat e, goguak dituzten musika talde guztiak, ba, batzea Oida, pixka eta asuntoa. orduan, hemen ikusi da zakezu, pues, amaboz urteko musikaria zazita, pues, berrogei urteko musikariak ere bai, ez? Ah. Pixka bakoizat ez berdina, baina ideia berdinarekin. Pixka, e, giro musikala berriz suspertzea, eta kainematea, porque hemen, hemen tal asko haude, bere lokaletan, beragozak egiten, baina, bueno, ez da, orain dela, amaboz togei urte bezala, da berna guzitan, azteuka era guzitan, pues, zerbait zegoela, ez? Eta, bueno, uste gu kultura ja valoratu inberdela, eta oi galtzen nahi dela. Tardun, musika kultura da, ere bai, eta, bueno, pixkatori suspertzea. Ba, eguk erretei bukera normalena jende maten dugu, eta mugambo kenduta, azteburu-azteburu gauza baditula ditula, bai, ba, normalen bestela, ba, bueno, bai, ez, nahi batu ditugun lekuetan txerri edo beste lekuren batean zerbi badago. Pero baitare, ba, bueno, beres badau, de, ez gune batzukau da, la, e, hemen badago ente, Bai, taldeak badau de hoi hartzunengolko eskola inguruan ere bai, ba, talde desente elkartzen dira ez da San Pedro Tirritarra inguruan ere taldeak egon godi ba, e, ba, ba, e, txerri ngunio nire balak ibadau dela talde pare bat enzaiatzen ba, justo eh, gune hoietatik atera dira talde eh, hauek, edo asierako talde hauek gune hoietatik entetik eh, San Pedro Proisa edo Tirritarratik eta goiko eskolatik eh lezoko txerrumuniotik, hori hor da igual eh ja lendik egiten zian, egirenzian e, kontzertuak eta kiteldiak eta hortik hasida bizka bat, e, ba, bat, bat bat e, gurdartean ezagut ezagutsera ematean eta elkar e, ba, no? elkarren artian ba, gauzak egiten hasteko hau, ez? Uhum. Esan du suei eh, biltzen Biltzantzaretela, pentsatzen dut ja ba biro bilaregen balibaitosoia daiko du zure buruan zerbait egitea. Desde la izango bakarrikan bildu biltzeko, gaina musikak esagututa taldetakoa, ba seguro badau kasuela, ba, agian orain emendikan eh, Ilabete batetara egiteko zerbait bat edo ba, asmoren bat edo modak. Logiko eskolan biltzen gea, Ilabetero eh, ta bueno, eh, gero zengo degu pagina, bueno, hor dauden segunetan den zer dutan ta bueno, goiko eskolan baiten diria asambladak, Ilabetean behin Está bueno, eh, batez ere hiru gauz, ez? Eh ikusi dira asamblea dagoetan, ez? Lehenengoa zenso bateitea eitea, izan degu na talden ordispertzatua dauden talde guztien zenso censo bat eitea. Ez bakarre, osea, ez MTB Salas ondet. Eh hau ez da enpresa bat, hau ez da MT, osea, el karranean eongo denekin, baina hau ez da elkarte bat eiteko, bueno, oraingoz beintzat hau ez da elkarte bat. Hau da talde askoren bilketa bat. Eh ordu norei ho ikusko lan egiten dira gausak ta puntua, bueno, leengo punto ascensoira ez la ba, jakitea ze talde dauden hemen oarsoaldean no naiz enten naiz onten bai nahi... barca tu eh? hemen 15 bat ikusten dira baina nik pentsatzen zo euskoa ja musika moveta no movitzen za de tener ze ukiko duzuela kalkuloren batzuk urbuilduko dira batzuk gehiago se mad desanditaske gutxi gorabera se mad talde igual hoita marichi deitaske bai bai rx rx batzuk eh, e, orain eh, Aidea jotake, beste batzu piskatu tzitak, baina odio eta gemaz da bezala, ez? Beste, hainbeste urte ondoren, ba, animatu dia berriro eztenea tokitara igotzean. Baina bai, hemen, usteet pasai aldean edo, e, oarzo e, aldea maian, e, kulturmusika oso ondia izan dela. Eta bai, barroka, punka, metala, folka... E, fanfarreak e, txistulariak eh txistularriak, da enda mugindupillo bat izan da hemen. Bateaz ber e, laroi el aro igarrena markadan es hor de ba hori bolas como tensitzaion eh e, mugimendu gusti eta orain ikusten dago no, gertatzen ai dana da hori ba itzaltzen ai dara bizkanaka bizkanaka Eta orduan gehatzen diren taldeak edo orain azten diren taldeak ez daukaten nora, nuna tera. Ez? hori gai guapiskat ikusi ikusten, sentitzen nahi garena ez? E, o, e, oitabat garren mende honetan <risa> horregatik azizaleite zenso hagu egiten eta gero komentatzen galdera eh? e, kalderazen baitalea aurre alko zenso egiteaz aparte eta bilera egiteaz aparte zengo puntoa izango oh, zen hori si. zenso hori egitea inorken duta edo zin zaitea musiko egiten duna edo zin estilo oi, egiten oi, duna eta eh, eh, estilo desberdinagoak el... <risa> eta piskat biltzea gatik, e, talde guzti hauek e, ba, ideia izan da e, Renderin otsaia bukaeran e, festival kontzertu festival bat andolatzea. Egun batean e, larunbat bat bat izango litzateke, Arratsaldetik hasita eta ba hori e, e, Renderiko taberna desberdinetan e, e, kontzertuak programatu eta e, oharso musikan e, barrua bueno, e, izena ematen duten talde guzti horiena oie, e artean Eh, taberna guztioiek bete eh, kontzertuak egiteko edalero eh, kolofoik isa bueno, orain dik ez dago konfirmatuta eh. baina, bueno igual, eh, abere renderiko gaztetxian ba, bukatu dezakegun festa denokalai vamos, seguro baiet <laughs> seguro baiet eh, gero bestate bat argi dago, bauzuek egiten duzura taldeke egiten duzura, lehen esan duzue sale teleempresa bat, estare promotora bat esanak horik Autogestioaren bidez egingo duzuez, eh? ez daki ba Ez daki de laguntza eta pentsatzen du gain orain krisi garaietanza gabiltzanez, no? gabiltzan ba, ba, murrizketa baina bad dueku guztietan, pentsatzen duzuek, musikat taldeek eta kontzertuak eta etakoak antolatzeko baina izango dela jaizugarri ez da. Nau da, nabaituko no, zen. Ez ditugu, eskatu ez, tare. Saurenen gortea da, gukik usienun, pues, lasarteko galidez, multa no, esikala ez, no, ja. Bu, bueno, hori pixkat, pues, talde hoien artean, pues, batzujo dugu, eta, bueno, gusten ez uideia, eta, bueno, idei ona dela uste dugu, semen pues, egiteko adibidez, egin egenun erri guztietan, baina, bueno, azteko, ose, ahogaren dela iruia beteas izen, orduan, porikipo likigoaz, guri deia ez da diru laguntzarik eskatzea horrendikant, Baina ez da, kontzertuetan danabaitu duzu, e gutxiago agian jaietan, eta lakoetan gutxeago ditzen dela, edo gutxeago ordintzen dela edo. Ba, egia zan, ez da asko baloratzen e, musikariaren lana, ez beti nola festarekin eta erlazionatzen da, ba, oso rexada, da atia, aizu hartu zazu gitarra eta etorri zaite ez festantara jotzia, ez? Baina ez digual di ez dia konstiente ba, gitarre, ba, kanta utore edo gitarjole jole edo talde horre furgoneta hartu ardula, herri hortara juteko, gero badituela bere amplifikadoreak, gitarra, sokak, mikrofonoak, eh, gaztua dira, ere bai. Hori bai ez dala, ez gaur egun ez, oso gutxea preziatzen da. Ez, oso rexadazatea talde bati bat juntzaitez musutruk eh, jotzia. baino egun bat, beste bat, a beste bat, azkenean jendia erraiten da, denare bai. Baina bueno, hori beste pausu horrengi di, ondia hoa bat, da, ba, ez... No, orain arte, orain oraingoz eh, eskatzen garrera jotzen eta gore lana erakusten ustia. Right. Eta ber pizkanaka pizkanaka hori, apreziatzen azten handan, no? ba, daukagun e, musika talde guzti hauek egiten dute lana. Mhm. Mm ba es eh, bermo eskabarera hori beratasun oriordago es, esanduson bezela, ba bueno, txayabukaerako da antolazioa da izalaten... seta festival chovako. Jaialdi chori ba, benetan interesgarria izango dena, Herriko tabernetan giro txegoterria ugirotzeko baita ere, zere merezi du edo berdu baita. Eta billerak ere, ilabeterorit dituzu hobekoskan urrengo bilera zen 18 da. Igandea 18 seitan. Ochoaldeko e, seitan. Ochoaldeko seitan i gandean norbait zureken arrama de tanjaren nai talden bateko lan norbaiten zuten ari bali madu edo Bai, hor badaukagu e, gure bloga da orzomusika.blogspot.com Eta hor hor e, e, e, e, kituko du orzomusikari buruzko informazio guztia Baita ere gurekin harremainetan jartzeko e, korreo elektroniko bat Eta interesatua baldin badago e, lantalde honetan parte hartzeko Ba, pidaldi dezala taldearen informazioa, kontaktu bat Eta gubera hiekin jarriko gaya kontaktuan Koegumentetuko dugu urrengo bileran No, bueno, esan dugu Habenduak e, emez izango dala goiko eskolan arratsaldeko zeitan Eta han bain nahi dugula ja Otxeia bukainanako kontzertu, festivaloa Hauetan parte hartuko duten taldeak Eta prez dauden tabernan lista ja iztia. Ja, pixka bat, programazioarekin, ba, lanian azteko, ez? Saberzen, ba, taberna orain artu uste, sortzi, ta, sortzi bat taberna ba daude, prest. Ba, jonde, aia. Konzertuak antolatzeko, ama, bostamasei talde daude orain goz. Eta, orduan, ba, bueno, ja, emezortzi, emezortzi, abenduak emezortzi, nahi dugu, talde guztietako partei daren bat gutxienez edo... E, agertu hartzeko e, bilera horretan, eta orduan ja ikus dezago badenon artean nola eta ze forma eman e, festival honi. Bale, <gül> <gül> behongo ba, geha, txaila bukara horretarako ya forma emanada okazunean eta banola esanuntziatuko dugu emendikaren eta saietuko geharik eta gehiena laguntzen zuen weforri honetan baitare, oharzomusika.blogespo.konen baitare, sartzen bali mazatalde roldan hor ikusten dira dauden talde guztiak eta gainera, gehienek ere badokaten eso mai espazen edo mai espaz edo, edo besta beraien weforri propioan baitare Ba, musika, ba, musika, eta, bueno, eh, eskualdeko talde asko ezagutzeko aukera, eta musika asko entuteko aukera bertatikane ematen duzu, ez? Eh? Mm -hmm. Ben, entzun dugu, zer entzun dugu lehen? Zertzen entzun duguna, draken, eh, draken, draken. Bueno, eta, mm -hmm. bueno, pues, ez dakitzen behar gehiago zan nahi duzuen. Ez, bueno, azkeneko puntua igual, esan dugu zensoa, ez? Iru puntu ziren pixkat ditzen ditugunak Aha. ez, dira zensoarena, gero festival hau, pixkat, a este condo a este kota caña mateco azkeneko izango zen ja aurrerago zirkuito bat eitea oia pues hori gutxi neka gutxi juten den porque igual ez ateratxe baina bueno uindar gustian jarriko dituela haber posibilidadan e circuito bat eitea o sea hori esqualdeko herri bakoitzean e, gutxienez ba baita taberna edo gaztetxe, edo lokal edo haber e, ba, lortzen dugu, eh ba, roin oraldekin egin dugu eh, lan bezala ba, eh, gaztetxe eta lokal hauekin ere lantalde bat osatzia eta talde musika talde guzti hauei cobertura bisual bat ematia beraien lanak eta musika ba gutxienez e, oharsoaldean mailan ezagutsera emateko. Mm -hmm. Oia aurrerago ikusiko ikusikoa A ver, a da. Seguro es. Eta bueno, hoize, ez da agurtzeko, ba beste gusten dizuegu suei, okeratzen, a besen okeratzen 두고, venga. A ber ando te cacahuete, cacahuete okeratu 두고, terretarra gero jarriko, terretarra hartzen 두고 eta agenda, orduan ba agenda gurea, agenda <gurra> <bure>, ko <agendako gurra> sintonio sendo da jorte pilloa terretarraren a besitxoada, orduan ba man cacahuete, cacahuete, a ber guasen gustea cacahuete.rg sueen weborria eta hartu Aitenek oso eta esta ormúsika gainera, bueno, askok ere, bueno, batzu diskatu kate, beste batzu cop kopile modura un e, da e, musika jarria eta horrela e, eso bai saber no? capacit e, no a berè posibilitate tan eh e, solo eh? batzuk ekiko eh? dute grabatutako gausa beste batzuke ez asko e, da bai orretik urtetako talde no, gazte batetik 40 urteko veterano batzuetara no, bueno, ba? bueno Oso abaniko, odio ta ke mas data we bueno bai hori bai dituenak eta beste batzuk la Siberia, Birena. Baldentza bakarra da Eskualdeko izatea eta musika egitea ta gustu oh, ja. eta... dago. Osea, hau ez da horregatik ez da, horre, da keiner parte bat da. Etapartzenko goharekin, eh, etortzia. Kakaweta ez orgo ja ni kemendika nikuzendo bago yamado Kalako Click AES ba. el carisquetadori, en tun en tun da, ez musika nonda, musika nonda kasu musika hor ah, dago entzun horretan ez hoe izango dira, eh? Hitza Garaje, garaje, garaje, eh, se dijo Ares. bueno, bajar de Harrico. Bueno, <risa> bueno <risa> a mí que Hergure que me vota a ti, que está Aurengo que ha achayeco, hayal de Retaraco. Va a ser el Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <totipos> aiako harrika da ostegunero 8 aurrera antxeta eta oihartzun irratian eta ostiraletan 9etatik aurrera zintzilik irratian Ayacó a Gara zaioaren bukaerara eta zaioaren bukaeran, ba agenda, askualdeko agenda. Ostira gara ekin aziko gara, abenduak biatzi ostira honetan eta ratxaldeko zazpitan, mumia guia mal lakasita gaztetxean. Ez da, bertane hongo, badakizu egoi eta marrurte dela matzala preso, estatu batu eta mumia muria mal kasetariak, baino bere egoera salatzeko eta elkartasuna dirasteko, munduko hainbea puntuetan bezala, babere bizitzari buruzko dokumentala eskeniko da, lakasita gaztetxean, esan bezala, abenduaren biatzean, arratxateko saspitan. Eta egala bertati pasatzeko aukera duken. Abenduaren biatzean baitare hostilalarekin, oganbo aretoan, trin txerpen, gaueko biatzeetarritan, karonte eta erroma. Larun batera goaz, abenduak amar, saspitan, antzerkia, lakasita gaztetxean. Apunto debollizion monologo bat izanen da hau, non zintzilari ezagun batek planetari handitzen mogagabearen inguruan dagoen mitoaren ondorioak azalduko dizkigun. Dira, menizko, Eta ondoren errekreo, gau guztia, ez napasatzen duen idazle batek, ez ezagun baten ustegabeko gabeko bisita baxa du. Hori dena, esan bezala, ratxalduko zazpitan, lakasita gaztetxean irunen. De beijo... sortitaan ondarribian eh, silo zibenean gobernoz eta izahera taldeak egongo dira, arratsaleko sortitatik aurrele esan bezala, ondarribin aurrele tanberriz babenduaren amarrean baita eh, larun batarekin, ba ugeita bat garren gaztea faria gazte iraultzaz independentzia. Arratxadeko seitan poteo asiko da txiki tabernatik eta gero bezitan afaria landaren, txartelak salgai landare eta asindin. Ama bihubo. Azte buruaren amaiera, abendua kamaika, igandea eta mogambo aretoan trin txerpen banola ez konzertua. Arratxadeko seitar papier tigre eta papaye. Erakusketa bat ikusi nahi balitut zuzue, ba horretako Mikel Azulo kultur elkartean, ba marokoren erakusketa dago, arraske erakuzketa, usun eizpurua, unzainek egindako erakusketa urtarri jako bitarte bosbitarte da, beraz baduka zueden bora, ba Mikel Azulo tipa zatzeko. Eta hoxe, izan da dena gaurkoz, urrengo aztean ere berriz hemen izango gaitu zuzue, ondo segit, ta Mim, te he disfrutado hasta poronetas. Como se perdió dime. Quería